وجئنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ستر عيوبنا وستر نساءنا وستر اعراضنا وستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا وبرد المسلمين في مشارق الارض ومغاربها رد العلماء المسلمين الى القران ومعجزاته مردا جميلا يا رب العالمين وبعض يقول الحق تبارك وتعالى في كتاب العزيز وإنا نح إن انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون جماه ضروره تمه قاش اللايوار بريجيت سيدوت اطرفا ترمازات ما درس جليس ان دي سيدا فريم ترى ست فوتين بيته ادي تمس تو صاد دي كمي ديفا لاندريمه نيوني ديفا لاندريمه كمي Por në lafat e fshatit të tij ka sponsorizuar si vetin Sakir Ramazani, Allah inshallah të gjitha të mira xhallah. Edhe në lafat e vazhdimit të tij në Gjermani, në letër shumëën e tij për nifisit fshatit këtu, mendoj se becë, dikun, e, ka gabuar dikun. Ëh, dhe ai në derme, jamies, i katujt nga nën Artur si një grup i Sakir në shtatë copa xhamia Stonova i zakësen prosokoki, qe ajetem Allahu zel ghelal wala fik ja kuitukë ndarni avoqsa xhamia zoti raziu boh, inshallah ta për Haj Ramazani lafat i napo kaloi mtemën ton pran Kur'ani mu'jize Kur'ani imra kuni jë vetëm dashun unë jepë ndëshim me të cilët i taktuën të librave të tjerë nga Kur'ani Kerimit gatë me kat libër të marr se qall drishim për mucizave të namerës të tashme edhe mucizave të namereton e selatu sallam e po cak mishë ndëshëm e origjine me mucizën e Ibrahimit alayhi sala mu azzi sallallahu Së në shalë ja. Prej këtu dhëtë filem edhe dhëtë dhë të cekim disa gjona për të të të orientun gjëjë shallah. Ibrahim a.s. I.s. edhe mërëtëjia ati duke njës për jasaj se gjdo për i amëri përpashëm e ka pas një kitab për arë punët e të, të të të në Allah gjëllë dhe lënu ja ka që edhe e ka pas një mëgjizhe për e skaj një mëgjizhe bashkës përkrahas me kitabin që jakaqo Allahu Jelle Jelaluhu vë jelle shënohu që radit para namazit rëgulloh të dhe qdo gjënër në një vërë qdo gjënër nëni kërkoj falje qdo gjënër nëni qdo për nëmari për parshëm që të tëllit Allahu Jelle Jelaluhu i kaqo kitab jakaqo edhe një mujizë krahat me kitabin e dhe për shëmë Musa a.s. që E ka pas kitab te vratit, ama mucize ka pas shkopit. Isa alayhis salam e ka pas kitab Injilin, ama mucize ka pas medicina. Ibrahim Ibrahim alayhis salam e ka pas letush katë veta për të dhënë të Allahu dhënë dhuratë ka pasu suhufi Ibrahim dhe Musa. E ka pas letë katënata drejtën për Allahu arar pune ama mucize e ka pas për shumë djegia, më shumë djegia i ziare eqtë të më rrëtë pra kurë se rasulullah muëgjizën me të të të të të të në ne kemi punë ku nëse gjamiës si këmëazan ash të hejtë ndryshe dhët është kitab kurani kërimi edhe dhët është muëgjizë do të fatë nërë mëtë të të të të të të të të të të të të të të ë allahu të lli dhe lanuhu vë dhe në shahlu ja taqurës ullë me të të të të t Kurse sa vrate, mtet kuftin nuk ka çajë mujizë. 3600 vrate ozeburi dhe Injili, Injili mujizë, pse skancel atu? Edhe s'ka argumenti fatos po ka çajë mujizë për anëmer, ku ka çajë mujizë te Davudi alayhiselamu? Faqorin me funume do. Do të thot, faqorin Davudi alayhiselamu ka funusi gra çrapi me trabë, mujizë. Kurse te Zebur i aq i nuk ka çajë mujizë? Argumenti maj trashtë Zeburi te vrate Injili skancel mujizën mujizë, ket kuftim. Kurani i kerri vetë kush ka mri i ka prektë kush dhe. ka mri i ka prektë derisa derisa nuk ka meta asnjë fjalë për Injilin derisa nuk ka meta asnjë fjalë për Sinafratin derisa nuk ka meta asnjë fjalë për zbulltorin origjinal asnjë gjim sjale por për çka Rasullullah i paqja dhe selami kuruto bashin prit takë yhudive kuruto bashin papagë të, të, të, të, të krishterëve me mushrikunve yote i ka hartat yote i ka hartat urjënëni qka keni në tëvrat për zinat priftavet, mëlajb, jahod, mëdile ka në qenë 4 pise bëni koreza, bëni nazir, bëni kanukane bëni nazir, bëni kanukane bëni kanukane bëni nazira dhe bëni koreza urjënëni unë kanë në tënë kuran se kush banë zinat për e i burave duhet me i ra me gurë dhër i pëdhë unë kanë për të beqarë si të vojnë zina, duke me i ra me shkot një shenë harë. Qëta kemi në tevratë, u njëni? Asë një priftë, asë një rohbanë, asë një rohbanë, asë një paparë, nuk ka guzunë asë një mënirë ta një jetër në Rasullullahi të menjën këtër me thonë se në tevratën original kemi ndërishë. Jo, kjo ka qenë tevratën original. Kjo është edhe një një një një një një një një një një një një një n Nji ta pintora ndrishe, për shkak se Allahu subhane vejela i mundi drollizit e vetë ta krijesor aty hat. Haramet e Allahu subhane vejela jo është haram, ela Allahu ta Allahu sharaf, ku me ran ndishe me ran me ran ndrishe. Kjo është mrekullia, pra i mrekullive mucizja, pra i mucizëve kuralejeve, për fat, un dal natë se me kasbrit Allahu subhane vejela, fa la astabni kes, ela ibn ibn qnise do dal natë me ran ndrishe. Jo për çka një numër, shumë i madh ja jetave, fillon me fjalen qul je taqal this display fillo fie alu kol kol huwa allah ahad sui allah jalla jalal wa ia sui tra a tole soentra le soinj le soin cat mir po si sobeni din trei dinele de mai farai faraile se zotnat ian trei a ta ndrishu vërtetë me keta pad padre sui pati catin vërtetën a kan ndrishu a janë doar trei formulë كله كان فيهما آلهة إلا الله لقصدتا الله جل جلاله جلاله قصد أنت قلت يا محمد فأنت تحسين جزء من ديتهاش في بوتك شمار فول لن يوم الساق فيه قار درس مسيجينية شتر ساق نت قار درس مسيجينية Yonë i thëgjë se motit me argj në xhami, që do të thëgjë më shumë argj në xhami. Yonë i vajë ke borfot, që do të vajë ke vern, që të vaktësi. Yonë do i ke nod duhet me kon, se vajë fort, vajë që të ishi, se që di duhet me kon. Yonë do i ke nisi duhet me pas në vallë robjan, që të johe urë dunia nisi me pas, masave. Yonë do i ke sintë guj duhet me pas, atëra me koz do drurrit çka është permëtie që ishim ora pas ka se ti në një post. Dhe në kullu kan fi lima aleha illa Allah, la fatadta قول يا محمد راحت راحت سلمت اصل دي زوت نا كير ديرتاح كيش مون فون كير كير ريغو ديرتاح اش كريمو كيش ميرجو كل هو الله كل يا ايها الكافرون ثي اوه كافيرا او يو اسكالوغ داسالي لا اعبد ما تعبدون ان دي زوت نا ما شمسني زوت نو كي بايا دير نوك بساي اون لو دي مي شرب دي زاتنيو لو دي لو دي مي شرب دي زاتنيو Njoni me ridhoni vrat, mrat i 400 voman 400, voman kanna la di karid. Njoni bramani kote, satulemtak me pushuj çetrevani lui. Eacea kidiui ma konçe te istama yargani, njoni, dhe ma asiki 400 macasabani njoni, ndomikon, njoni stlomikon. Ku ku i bande? Kurulato, kuritno te mole, kurjan per veti diska. Hu, A Ta kaj, Allahu jalla jallahu, ajian po ndis, kafallahu akbar. Allah të bërë në zoni, 1.5 milion, drekën me e falë, së ka më qëtër zoni, që ka në zoni, jo, jo, së abaj, së abaj, drekën, kej. Regul, disiplin, nizam, din, regul, që janë të e ajojë, që janë të e ajojë, da uli, e zoni aqshëmët, 1.000.000 dhe zoni, së gotë në ujë ndorë, 1.000.000 dhe zoni, së abaj, ukri, rëgënore, Allah të bërë, dhini dhe në jaminë ruku, së ka qëtër zoni, jo, jo, ruku, Skabot, s'ka mënfi të gjithë për e rukohës për për për e temi Allahu li man hamil e liku mon s'ka bdini, porsini, për di njërë i të poshë njërë i për për për kërë reglë në jërë këtor mërë këllit e kësaj për Allahu zhëllë në gëllarë në kamësushe dhe jetën edhe sistemin jetësor të orin për i këtu të anëzërim për i këtu të anëzërim politikanën të i të një laprin të kemi dash në kontekstin e im Agojim hojëskut nafer, Allahu akbar. Per hukun, agojim me apris. Për shëndanin ti po më në fitna patrika sholë. Agojim me apris. Ash politikanin duhet më pas vlerëshëm lart ajo që e kemi. Çfarë fjalën e ti duhet më ndjuhë. O zot më ul këto popullit, më ul këto popullit. O zot më ngrej kur këto popullit, këto popullit roku os më ngrej. Skajernëçe. Skajernëçe. Sistë diu. Allahu të në zëllaruhu të në shëllaruhu. Ne dhe për në në tregu, se më gjithë edhe më retëllitë e kurani kërimit janë të pasosme, ja ka dhëmë të në tregu. Munira pa, ne a ka shki përden e kohës kaluat. Ne a ka shki përden e njonit prejnere, të shgënjonit prejnere, edhe ka dhe portu ki kurani kërimi në zemra, shtirë të atëtonë. Edhe e ka shki përden e kohës arshme. Ka fa, sa i përkat zëmonit kaluat, كفان الله جل جلاله خلق الإنسان من صلصال كالبخار أكم كريوه نيريوه بري بالتصار شو أجل أكم كريوه نيريوه بري بالتصار كفان نهايات 4 وما كنتم اتخذ المظلين عددا أُن كريوه نيري فكتكي نك فاطة نيري بري بالتصار تشوفي تشوفيه نيري أُن كريوه نيريوه شكا نفطه نيريوه تتلت فلن Edhe kanë mendime, edhe kanë hipoteza shkencore, i munden fletat e librave duke thonë se njeriu ashtrejti i kriju, njeriu pra i majmunit, djoni, apo i guri, nëse vërejnë apërsimfongut, kanë drejtas mos me thonë, po asht që ka thonë Allahu subhane ve zelal ustadun fihi hu, ai faktë. Wa ma kuntum muttakhidhil mudillina adada. Atë rrugën bashkë, nuk eshin dran më kur e krijuar njeriu. Nuk eshin apo e pa fëti se si kam krijuar ata. Pra të jarët ative dëmësorë Por do t'jenë hipotezë dhe në fond Ajo që ashe vërtet O rogë dhe mi Ua prezentoj onë kërani kërim Masë mija e mija e mija shekujve Isam haptës edhe më në fond Hipotezët e juve shkenëtore Kërë dhlerësorë Edhe kërë shkenëtarizorë mirë Kërë dhvërtetorë shkenëtarisht Si për mule a ujtë 18 vatraj the first messiguri atë që e tha Allahu xhellahu xelali, për shkak të afshata ka thënë Allahu ayas mequli, ayas më e dhija atë ka thënë sulali ke ninë. Allahu po shënon njerënin e kam kriju për rreth. Njeri e kam kriju për baltas, njeriun e kam kriju për uji, djeli e kam kriju për për i baltas, sa prej asa, e domi njëri për ju është faj shkolbos i për uji, për gata, për sapë asaj, tëma. Së vonë kanë kompanjara moti. Un ka kursin ndoshta me mallin i sumun bukë unë më dal para xhamit tan më thon diku i çiki buk kjo bukë është për milë ta kam rritën e san jo po më thon as për droni ta kam rritën e san jo po më thon as për droni ta kam rritën e san jo më thon as te ujit ta kam rritën e san jo çe apo nga prej ujit edhe prej dronit edhe prej mililit edhe prej dronit edhe prej kësaj apo domethënë më shumë dobish ka vau al vau prolieri u astui allah akhbar alba kafa ela asmesh ti neri ska disco te lukash ka mundu ko kompartamentshuri të kurse ato ska kan mene ato ska kan mene le ato ska din martese to fuza kuranor per speti ato ska i vir rrug ve gjata to kan vat ato kan vat te daga daja pas ska ka fon darminia to kan vat ne pas ska ka fon la mort to ato kan ska ka fon hegel ne ska ka fon filon filon kan vat ato ska problem ato ji nuk kan sulkoi din per shkurti do arrin te të, jo veçi din per shkurti pa arrin te të vërfëta speti te shpejt Kur a një kërimi, kure ka ngre për i dritarës saj botët për në të kaluarës, ka dhe përtuar dhe para a demit në i ka kandu dhe lakë. Do punë me së cilë shkendës atë vashtë e ore, i ka të mpliku parë. Cëllë gjallë do punë? Nja për i punë. Në për, për shkolla sh laike, thënë se punë në zjarët, me të teje pjekim nga dhe në zemi, kure ka shpikë një riu i parë se të zjarët, në me përmet gjigurële, në cakrimi, në farkimi në gjigurële, ka bi shkëndia e parë, edhe tre ati njëri ure ka pasi, këtu pasë një dobi, edhe ka filu procesi e evolucionën zjarës, dherët e zjarën jonë së të bashkërorë. Ashgabimi trashani, ashgabimi trash shumë bura, gjemërimi e dashër, nëzantat e dashër, stëdojtat e ndëruar, ashgabimi trash. Zjarën nuk e ka qpik njëri u. Zjarën, zjarën këtë bërë sa se n Allahu gjëllë gjëlanu e ka kriju zjarin shumë këpara se ta kriju njeri unë popis njeri u i korë guri të ka shtip zarnin me guri popis ademi njeri për ku i ka pek bukt edhe ai mesi guri të një mantij e fa marudikon edhe ai ka ongë nda sta sefire ka ongë riftare, dreke, dharket ku i ka pek buktaj Më siguritë dhikush e ka hazer me fanë për ndilë. Për në, aske mi dila. Momentalishtë botë a kuarë zëga gjë, aska dila. Rënjënë për e ataj se kejtë ku janë në zëpë, dhukë mi, pejtë bukë në dilë. Për interesantë a se kejtë bukë në këtë botë i pejtë në zjarë e kërkush në dilë. Për që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Jo na kurë kanë një përderë në kaferrshë, në kaferrnë dituri, në kaferrnë nën, ka hanë xhijan në përmet dritarës së me. Se, se vetëm në përmet dritarës vetmia fjalmit Allahu, silfia Allahu dashmet ditë, edhe dituria është një fat i tij, edhe xhijani shapo e than për punën e zjarrë. Wa khalaqa al-janna min min min marijim min nar. I kanë krijuar gjinën e prezjarrit i kam kriju e djinët, baza, baza, materja për i të cilës e djinja është kriju, shëjtoni është zjanë, pithëja për, kushë a, shkriju, shaytoni, a pa, kriju për para, a e djinët, a dheve, u alë gjanë në khalaknahu dhe në këmblu minë nërës se mund, dhe djinët i kam kriju për a njeriut, edhe atër shumë në harët për a njeriut për e zjarit, hajde, shpar zjarit ka shpik njeriut në fërkimin e digurve, e gjinët janë kryu me prej zjarit a e gjinët janë kryu e paradimit shka ka shbulu një i tu jo, njëri u këto gjonë e ka gjetë gachme njëri u zjarit e ka gjetë gachem njëri u ujën e ka gjetë gachem njëri u frimën e përmemor, përmemor e ka gjetë gachme të gjithartë të gjonëa i ka gjetë gachme këtë tërghef në këtë dunja ka kësi vatë allahu vatë këjusi gjëmot adhemi njëri par ka qenë edhe ashë ka qenë mësafiri mëj marh i ghaur ka qërë mësafiri mëj marh i kësa i bëte nuk kanë redhëm që Allah u gjëllë në gjeleloru ta qënë Adim A.S. e tonë të i thëje kështë dhe se eshta ta genera ta eshta hëta genera do të të zbulojë zharnën të të tërë atëherë pe që i bukë në dilë nuk shkojmë qëtu të punë nuk shkojmë qëtu të punë qëtu po unë të kam po qëje po se kam kliu sistemin e oksigemin zhë dhe 1% وي اير زياري النبولات النبولات تسيلمت تسيلم يتا فيلون افو فات تسيلم نوكسيون اتو الله جل جلاله المسافر الداجه يا قبرغادي كيت برفورا بروتو راني كيريني ناكاسفيو برا دولو برياردنا في بابن جوت بونا كاسفيو كريكاهيف سير دو منافر ديتوري ناكاسفيو راه باراتي بريندا كافون ملايكه اني جاءل في الارض خليفه Unë për po e s'jelë zavënë sinë temë në tokë Uru me lajë këtë e mia Unë për po e s'jelë zavënë sinë temë në tokë Më të në të dhe gëalu fiha Me njëfësi lu fiha Vesë fi këtë dimë A për e s'jelë atejë cili dëtë dërë zakë A për e s'jelë atejë cili dëtë dërë zakë në tokë Allah hila Vlazër dëruar, dërër, dërër, dërërshëm Dërër dërër A kanë shtikë Ja dhe ju nuk e kanë stihë njerëzit e kanë praktikuar e kanë çdo kush raja tash çeta kon fara deve zera melajke kanë thon disa komentator zera melajke fara deve e kanë thon po dikant të del gjat jeni çetrit por çka po i thonë po kies ka ta bish në derë gjat po pra, do të jetë djojë i mirë do të jetë djojë i mall do të jetë rregulluar rregulluar mbi to prapë ai Ibrahim ja ka nis ishare to ato nëna Ibrahim alayhi salam në çka po azet me mujiza ne ti Shreket, për me i ka ndzuhë kësa i vete dheri më fërë, ka në tonë na, i kemi disa zotëna të cilër problematika në tona që në i sielën qërë të përmërën i udalim zotë. Së lëgjera të zotëna, një drunë, një tralë, një vredelë, një pardini, një letëve, një drafë, një kur që një të zotë, pi drunit. Këto dhe mena i nduës dikush, këto anë a dalim në eve zotë edhe i dalim dhe adletës zotë. Në gjëm Allahu gjellë gjellë u humo gjellë shënën Nave, edhe dorri dhjithë në gjekimi të gjithë ha generatave ka dhasë me raj dhjomë i dhjerë se dhraka nuk i dhir dhp dhe dhatës dhraka nuk i dhir dhp që të rkuj trani marr ndiçka, që më dhir dhp dhp me i dhal trani dhir dhp dhe dhatës ata marr me i asetie, et marr dhp dhe dhatës që ti përmi dhoma a e qëse së një dhir dhp dhatës kan njehë lë dhp dhp dhp dhp t Çaj i dëllzët ai vërbëqës ai Zoti i ati ve Goli Ibrahimit. Me këtë asha po duhet të bëju. Po duhet të shënohese mushrikët. Kur ka morr Ibrahimin në rat, me hudh dhën për ta djeg. Allahu te zelaluhu, na kafan min ayati kuranik kerim, kulna ya na'am kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O diar banu bat dhe kopse ve spotin me salamen pe Ibrahimin. Çka po bësh ashtu? Namën soze za Ibrahimis ka djegë? Jo. Jo. Këta jetë, nuk në e ka zbritë Allahu në e dhe mëmsu se zarnës me gjekë ke Ibrahimin, zarnës me gjekë ke njerin. Këta jetë në e ka qënë kura në kërinë mëgjithë, në e ka qënë kura në kërinë mërekulli, me në ka zhud i shkatë tjetër sen. E tëllë anëshë a i qëtë sen pra. Me në ka zhjësa Allahu gjelle gjelalu, në përmetë të sajnë jarje, të cilët mëshriket, se kur të kishik Ibrahimin dhe të të ishin, e shim ke zarmim të nëso ishim mështë kështë e rashi nuk këpa zarmim së so shim ke dhe e pak kam. so e djegëm jo s'ka me rashi pra zarmim kam u kam edhe zarmim kam e vlum mir edhe ibrahimi s'ka me i edhe shi s'ka me ra kejt pun kan mendon parafihë kur që i për një zarmim se ti s'ke me gjek ketë njëri kush urnën këtu urnën dhe a i shka i vejn ligjit edhe a i shka i në religjit Gjërat as të yeshme ose kaq që lidh Allahu subhanallahu te nejra, atë as të yeshme. Kush i ka ndrukët liç? Ka ndrua Allahu subhanallahu te nejra, te nejra. Teu farahet te njoftimi ta nuk ka qenë lindur. Këqor që do të çarkolon. Kush i ka bog, i kuina ke liç. Ja Allahu subhanallahu te nejra, te nejra. Niem. Ska me ditë. Që lini final zjarri ska me djëg Ibrahimin. Kuaj follbei problemi te ajetit brena. Ako zot në të tu, në të gjegë në të nimojmë pra, në të nimojmë më gjegë, hada. Ako zot në të ju, ku janë që s'me i dalin zahë pra, unë për e tërhek për i ziarit, Allahu qëllë në gjallu, këtë do me nga i të regu me këtë më gjizët marë, unë për e tërhek për i ziarit, s'me lome gjegë, e ju ako zot në të ju, thuri pra të gjegë. Kështu, ashtë Korani Kerimi lë gjikëshëm, kështu Korani Kerimi a i Në tërdojnë atë zetë në të juzënë, në të të thojnë, në të thojnë zjarështë në gjegë. A onë si kryusë, ja kam heka të lichë. Ja kam heka, jam thonë mos me gjegë. Urdoni. Këto punë, rësullë Allah s.a.w. para më shqikmet më kësë, edhe më shqikmet më dinës. Jogë e sinëtarëve, i ka të nuhën më hapë, i ka të nuhë qatë, i ka sëfjegu qatë. A ka dikush me folë në shka. E rësë pas miljarë Saj, Lirish, milyar, a ka dikosh ratë kësaj, di shka me diskutu herbet. Lërësht, pas me jarë, ka e një në në regjistim, ujë kemi me e thonë këta, këta, këta, këta. Vjenë Musa, këtarë, të vratën, i mëgjidhe, shkopin, dhe qa eqë, digjone, dhe në të deti i kuqë, deti për parën. Musa, alëmiko, al fërauni, mërëshlirë e dhe për masë. Edhe të gjithë besimtarët që ishën të Musës, të deti këtë punë e shopin me si se s'ka rullgjallje gjitha gjonat mbiluna së kur për dika në që që janë mbilë dojmë me shpërthi dika, dika dojmë me shpërthi dika po thoi me prit një hare dojmë me bo një pune cila shumë shumë shumë shumë e vlesme zhin ku me mështet kur ta mështetin shkojnë e mështetin a gjeku ja rejkin krinë edhe rejpin mazhar ke ta bin të repme edhe ta bin të thas edhe da falin gjenazëm se kështu se kështu dadhimin mes ative të edhe zalimin me zatime që i kanë kontuahet mas musës të deti ashtë një këto tashët zimë kumë e mështet a to të atëherit më krye me musës e kanë mështet me gjithë se gjemati shumë i shqetsu i musës të deti i kuqë ka dhërja musa i kemë e nani fjallë me punë urdurin gjemati janë të deti qish përshet me zakonët e veta anë një ku qish përshet me zakonët e veta قال موسى عليه السلام جماعتنا تذيب سالك او قال بسم الله الرحمن الرحيم إنما عي رب كلا إنما عي ربي سيهدين قال يو فيش فمن داني يونوك عش فلاني كا قربولك فلاني كا طرفوك فلاني كا ساكيد Filoni e ka spa, filoni e ka sleps Filoni e ka, kët këta, filoni e ka ta pra, Unë kejnë së të si kam Hajrë, më s'ka mërë dhe të lina për më lejë Së si pate A i s'ka i pate, s'ka e pru dhe të lina Dhe shpija verës po Ti që si pate, ala dhe e prua Jo, e s'ka ke bërë pra, thua ti Ja kam bërë qarën Se kësa i qeprës nuk përja ban qarën për gërbull Edhe kësa i bërë qarëja Dhe të mdush me shkel në ararin e تاكون موسى عليه السلام قال لا يا فاش تشبايشني يا موسى مرندا ما في بديو قاشم طول فكتيكست يو يزليست تڤغلي فكتيكست يو يديانيست كوفيزو سا شيفني اورير اون طافام اتي دوتا فان تاش قالون كلا ان ماع ربي اظمنوه ما شاء الله ياب اين كان زل تشكم بو اين كان زل تشكم بو قال يا موسى ادرب بعصاك البحر Për dore që ka është atë, që une e kam ligjën të emë, ajo që është në bifuqit e njeri. Banë e ti tonën, këtë kuptime ka jeti, banë e ti tonën, kur t'i sosë është t'i tuat, ma mësje se kur gjohë prej mundësime të njeriut, intervenën në nënë, se ka rrëgjë lë islam sot, kur t'i sosën mundësit njeriut, që është me ka më të të, i mërënë konfetensat ndonë, qëllë, qëllë, kur t' Pucit e vetë, i t'i ashme kam të, i merë pucit, frenat, i merë kompetencat, qëllë amon, qëtë herët dush me qenë, kur je me kam të, i lidhën me qenë mirë, në momentin e durë qilë, në në mund t'i anë asë ka të, ama ti kur për pesë përkëshirë, veç për dërë me anën e toke së me vendosë, vëllahi, me anën e toke, veç me toke së dush me vendosë, për nime dush me qeni barabart me qenë, të kështë e kujtës, që e dhe shilë që e dhe toka e dhe shilë atë të dhijat jenë tullët më të mërëzit a thërë Musa mësojt detit më shkop fëtane kullu firkatin këttaudil adhim uje ka ndru liqin bura edhe kanejt me maje si kënë rështie kushe ka ndru liqin aje që ja ka ndru liqin zjarët aje që i kërinë në liqin nuk e kam për qëllim si njarë jemi e tregu e kam për qëllim se Musa ka pas kitab edhe ka pas mujiz pëse kanë dollë kjo, pëse ashtë realizu kjo, e athronë, inë në maë e rabbi, bashkët nukhën shemë shaktëja këtëja jetë, me muë, anshë Allah i jam. Mukët nukhën sebi, këta mirë në përki dhejërë si sotë, përki jetë, këta mirë në, me muë, anshë Allah i jam. Ato dhe të zimë njënë për e nëve, në këtë kontek, në këtë pridëm, me lajmëru me thonë, me nëve, anshë Allah i jo, a komën Nuk gudhënë këtë lafë me e fërë kërkësh, këtë për nuk gudhënë me e fërë kërkësh. Nuk është Allah i jo në bura me nere, kur ne derisa ne me regularet, me normat e ati nuk jemi. Nuk është, kënë është qabë, të s'ka matematikë qëtër. A jemi me tamë në marë të gjithë? Jo. Aje nuk ka të votën la mazan çetat? Jo. Aje nuk ke një djalë? Jo. Aje nuk ke ndarë kushë ka kushë me të tan? Jo. Aje nuk ke hazırlik? Jo. Aje nuk ke bashkë? Jo. Kampian çetat për për tubimin e madh. Aje nuk ke me niv? Jo. Aje nuk ke dëvojë me? Jo. A kemi ai një mrena po, a kemi xhelozi mrena po. Ana mundon, ana mundon të joh po, ana mundon do jsonë as nuk bëna mundon po. E pa ku -ku -ku -ku -ku nësë kemiran me thonë Allah e ameneve a shumë vështirë në me thonë Allah e ameneve ama ato të, të cilët që apësh ka duk një pasi kanë pasë qera dhjo në momentin e dur ko jo, ta është të shpetin ju ju date, i në gjemot ju keni drejta me ditë sa i keni fuqit e ju atër Musa a.s.m. unë e dindrishe me muhe ashe Allah e jam a i më ka zërë shka me bështi beri detit me shkop s'ka problem beri detit me shkop, me shkop s'ka problem ti vesh diri në vitqir ndikëshirja me qëtër kuj. Isa, a lejtë të lab, patë në arden ato, ka popoj të bëni Israelit në kohën e ti, dheri me një vend ku, i bajshin disa punë. Në arden e medicinët, dheri në vend ku, patë në madhë zëtën disa gjonë asë në i bajshin. Për shemblë, njër njërë, së njërëshin të lëktë. Ta shë i mjëllën të lëktë, ama i mjëllën me një këpësin të qëtër. Për shembl, Ka njerë shkën i melë flokë, ti kanë la flokë, shkën i melë gjera, flokë artificiale, krej frezure normal, prej largë me papu, kësi pa nga la flokë, 65 dhe qasht, 65 dhe qasht, mirë po, përkjitja dhe nash, a shkën e të verberi mo, gjdo <tër> dhe jo? Ja, nuk shkën të verberi mo, kur, se qashtu qish janë mel, si shaj ka vë letve, në atë mënirë, nuk rritën mo, nuk janë gjala, nuk janë tapik, kanë arpi që të reka, që punë nuk u bakë në kohën e Isës, Isë a lejë sëra me ka pasë mugjidhe. I bagë a botë i zinë me dhiti, me që një njëri zi për aprike, në shkopë edhe në kërtë dale për operacionit i bagë. Me mërë njëri për ka me qënë kanë, edhe kërtë dale për hospitalit ative, ka frani zi, amundë? Këta e ka pasë Isë a mugjidhe. Këta e ka pasë Isë a mugjidhe. Dërë i kërë façë ku punë e ju patë meja të ative shtenstarve, Ati me shkënfarëve të asaj kohë, lupat natë me ratë me upërësitë të i djetë me medicina ka qenë shumë me e zhvillume se tashë. Me përgjëtsie, dhejmi, se medicina ka qenë shumë me e zhvillume se tashë. Nuk e ka në fjallën, më të ngushtohën të kush me falënë, pa, pa, pa, sëthare, ultra-shalë, ha? Ska pas, ma shkajinë të të të folë, aparatin e hosash, sëtë dhimërë vetë të të të të të folë. Nuk ka pas ultra, po ka pas në di ultra. Tata mbiundra masarani se në, në tokën e Egjiptis, jashtë Kairës, 10 km në në në fali pra i nimi 50 metra me 10 digitronë i cili sot momentalisht nuk e ka, ato ato, ato kompetenca nuk i ka. Nuk e di mas në që ka më as na athare qologjë çka kanë ditë të më skuash. Masarani se ke vurd nuk e ajollja. Nuk jemi ato të parë nash ja kemi ndërtuar. Ka nevojë për treburis para vera kondiza, kon la moderno. Y edhe në luftë, po çe rezha tani në Asnjeleh me dheu me tambor. Ata haf, kejd butter, hala afli shken tham nuk tha, qi mirret me ato pun se ke ka fillimin, ke ka mbarimin kur e kan nis me maru. As formën e fëderit travet. I thonë shosim me thravos. Asnje harë nuk u gjet në bot kur e kan nisë edhe kur e kan thos. Asnje harë. Ai ka kejd burra 400 gram. Kejd yeneg liuvte me mbulur tharën 400 gram i ka. A ka shilit. Me kejd faqat bashkëhorë e kan thuv me bamtu me dëmëtu, asë në shanjës ju ka po asële, apë që si materiali ka, mësë krelojme më që përshumë se nga banëm dhishka, e atët kësë gurit, atët kësë drunit, atët kësë, oho, oh, nime ka pas të kësë gurit, po kjo kërë nukane që gurit, kjo kërë ka qërë edhe hepurit, kjo kërë ka qërë edhe shkentes, kjo kërë ka qërë edhe dityris, po janë bëshka mos, a shbonë këtë bëhët lojë, lojë, rat ai pa ajo ka qoshe cilat jetë në akullnat e Sibirit 3600 metra ndajsi i akull, kanë dhoni kanë 1 milion 60000 vet. Po edhe 1 milion 60000 vet për këtë dunë, asnjë para drekë. Edhe asnjë para drekë për këtë botë. Çfarë? Harap fornizon asë vërtet. Se fillim ka. Një gjashë vërtet. Dres, një gjashë vërtet. Se ka fillim. Një ditë s'ka çen hiç, edhe kanë barim një ditë s'ka më çen hiç. Tu ka kalu qdo qmo qmoq qmo, Tu ka kalu djetarë të mloj Tu ka kalu për nga mërë Tu ka kalu, kalu mëgjizë Tu ka kalu mrekuli Në kone të ishken sërë Më për në interesoj këmë për dhikë të i dhekmi Dhekmi me, me, me nguqë pak Me dishka edhe një harë Më së pënaj sot një lakë Aja, letë Nën kone ton Edhe ato në kone vetë Këtë punë e kemi të bitisme Sërë dushë më të shme full me dhekmi Asë një problem sa N Ja kam menduar se nuk ka njeri që e ka lënë të dëgur familje edhe e mamën, çiska fol me tapin mëse ka dhe ka, ja jo let një dhom trash e ban diagnostikën ton, një, një ndër edhe një mohabet me ta një ditë strata, kuma apo ka në moder, apo ka në moder që këto instrumente janë këtu. Kur dëg ton s'ka mund, krahas se po bëhet. Dile ala edhe çishi aja. Si Qish, a deti shish që vaj kaqzon se jam pak xhan, jam pak ngusht, jam mirë, por mos e thudit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, "La batin nubuwah wa lam tibqa illa al mubashshirat." Ka shkupuar nga Merlukusi, ka thënë nga Mermo, "A kri nuk ka më gjë e cila na lir me çetrin përveç ëndrës mirë. Nuk ka më gjë, ka vonë 467 vite pe nga Merlukut as ëndrra e mirë të cilë shaqjeriu. Lidhje nuk humbet ashere. Ese torti të telser Lidhjet pa ten Ato nuk dhët hum bënkurat një are Po më dhara të shkare janë lidhjet Më dhara të shkare kvaliteti janë Më dhara të shkare që mund më shkane Erë dhe Allahu gjëllë në gjelalu Me Isa a.s. Këti me shumë përë interesën për, për dhekmin Me bojë shkane dhe dhekmin Haska me mu Ti jepe nga Mariam Këtu dhe minon një gjojnë ka e minin mojidhe Wa juhjjil mauta Wa tuhjjil mauta Bi idhni Këta në tëllin pë O plan, i tani s'mundoj s'sëdheti, s'ziardh. Chu, chu primor. I kan thon, ti çifoj po trazheshën e dekurit, edhe nai çove pas keq të mundem ek na mund mujte, na ti do ta lipim me trazun i gjal, shumë herat ka vdeq 12 vetar. Çaft ti si ta vënsh zombist. Çafti rkam rrezikshëm. Ta lipin atë ndoshta s'ka kurse ne ban ti. Ë? Ai ki nurë afar ku i kanë, kur të ka ka nojnë me kaull, çfar kaulli nojnë, ai ki guru edhe ka kalu të nga më një më njërë shtojnë, si në sqetë qashtu që ishtë po thonë une me qafë, e folin një lafë laf. me qafë, shka me qafë ku shka brajnë që përka unë në shtoj e prafë qafën për njëzatë zotit me qafë dhe me kule e, e prafë qafën, shka prafë qafën, thonin se prafë shka në qafë e, ku zë baxu me qafë, shka me qafë shka ka unë, nuk ka regull a thonë, trazona i gjallin e nurit e ka Tra zona gjalin e lui i Abin Worin që ka, emri i samë ka po. Sa të më beçare ka vdet. Ta zona fodbesoj. E risa alselam. Ra ra, me mucizë. Tra ra, ku na vori atë flamand. Ra ja sa çopre i voren na. Azur gjalin e lui, tek vdet veçare ka vdet veçara çopre i voreti bar këti. Ço stas kuran, çjo, çjo san kuran, çjo as histori i islamit. Ma sianral kanë harru qafirat se kjo qi ndorë dhe kja mugjidhe me kërkesën ati u realizuën dëshirën Allahu dhe legjera në kanë harru që ka më pëse plak atë qëllimin për shkaja kanë lipë përgjohë me besu e lanë besimin në planë pëse i finë, pëse i ba po mirë me ju a, a, a lipët këtë mugjidhe me trazu njëri unë prejvori e me fitë pëse i e fi a trazu në fatë mu e traze me emë në Allahu dhe më si po thu نتبثل جيسي تنظر بسي يثمت اذا يسالي السلام موموثون ذاتني بسي يثمت اوني سيكمت ذاتني فلو اجعل نوهي بسي يزبارك شطون فا اون دري سام كلي فير كمسين تات موضعن مورن تم كورو مصطط مدال مدال مرور مندون لسيكم امسيري لات بيت شكا عاشي ساكتومه يومن يجعل الويلدان شيبا اللهوهن القراني كريم تهيه قران اللهوهن القراني كريم كف e me lajqes për me trazu prej vorrit me dalë para Allah u gjëllë dhe lalu është ditë që i finë smitë është sirje që i finë smitë i bandësimë dhe prej vorrit dherit dherit dherit dherit për me vorrit të dhë ditë shumë mirë ku ka medale o që ka punë në fëta a jo, për atje dherit kam qalë se isha 8,97, si shkam dhe këm dhe këm dhe këm dhe të fërë kur të ja plëtësejsh që a firit a që ka e lipë e lënë u dhe e gjënd E, po, po, ama Ketë ketërën shti Ka dojnë e bretasos Me ketë që shenisëm Ti darmi në gjështë kësaj Shka me shti A po besoni? A s'po besoni? Po, na, po besoni S'po besoni S'po besoni S'ta shirim se i ka S'lo të bada A ma pun? A ma pun? Dhe të fatë Shëma është vërë shtirë Jo dhe thimëtarin Me fut në atlusen, e putë Në atë klusën E ati kushti Që a e ka kërku prej tije Se a gjithë po, po, po e gjithë mër edhe disa fjallë në lidhje me filimin e mujizës më dhe strasur lajt alesratu sëra. Kur ka njështë vjallës pjegu, kur anë i kerimin më të ka, ato re retorikët, retorikë, gjanër më në plecë nuk e di në qka a tri të shkollë, në qka shkojnë, në di në qka a retorikë, e di në qka a logikë, ishin arafët në momentet më të ngritur, të nivellit më të ngritës të retorikës edhe të logikës po sa i përkat poezisë apo prozës se këto ishin niveli më kurrë jo koza parë disa vjetë. Por as çka ke la arabët kanë shumë problem me kuptimin e vjershave të kohës para Perandorit. Për shkak se janë shumë trama dhe kanë kuptime zona shumë. Edhe arabët e sodit skollum kanë shumë problem. Ishin në nivelet më të lartë poezisë edhe prozës asaj kohe. Ash lezet më ar kurse dhe arabisën me u morr me ato poezi po të na është interesant se në popullin tonë disa njërës janë mundu me përkësi prej disa poetë dhe arabë që ta është praktika qërëtë në falë një, një dhe kërësion shumë dhvogën janë mundu me përkësi kanë shku e kanë përkësi një poetë përsi janë omar kaj janë e ka e mninë, qatë kanë shku e kanë përkësi shqim interesant, interesant ka se edhe dhe dhe në tom rena ka i letë, me përgjërësie e thëmë i i Omar Khayyamit i gabon përksimet bon e poeziveve aty i gabon do puna tin fillim poezis ku thot po sjupa nuk as e vërtet në origjinalin e Omar Khayyamit Sofia nuk jan keta se kam thonë ne ktheha ka thonë hafa dalin di zakorsha në origjinalin Omar Khayyamit nuk jan po pse populliore për sa i Omar Khayyamin kush ka thën dëshir më dit e nuk e bërai ato poetës ka zyohen, nuk ja vdi ashem natolla unë po i thaj këtëso për shemb antra bishidat duke ka për sikur kë kja bishidë jo është duke ka për sikur Mërëllë tajës nuk e ka përkësi kur Mëta nëbbi se ka përkësi kur Ibni Khafajë se ka përkësi kur Evel Alal Marri se ka përkësi kur Asë javëdin emë në të popële ju Këtive poetve E ka përkësi o Merkha i Amën Pse e ka përkësi i bashata Pse dhe e shëta ti ka përkësi O Merkha i Amën Në poezirë islame Në botën islame Një po të përpërnëven keç para juve Me fanë basë qishan Së të fjo ka Dhe asdoksia jonë ajo me konësi mund të vijë zuri lafata me thon sa për xhamin këtu s'ka problem hiç kush e haso marrha jonë çere çere çere çere thua sa fai e ne korrigjimin sa has apo liza apo liza korça e ka bogëzim thon nuk janë këto fjalë që ai ka përcisëi për në origjinalin e Umar bejë që ta barabart nuk janë as gje e keni shtu keni shti gjëra që s'kan as tort as tort nuk van desto as as dutë vol i fëshin rasulullah alayhi salatu sallam Vjerësatë. Seherbaz, falçor, Majoniçor. Magjistër. Per çfarë djal përfol në radiomati, shumë shumë shumë popullaj, peqë unë jam magjistër, në numrin e madh e publiku si kutoza magjistër. Unë jam magjistër, jam më i, shum, shum popër, i, magistar, i popër, sa mirë se jam mirë, fal, fal, falçor, seherbaz. I ai sin falçor. Edhe këtë presni vetë, edhe dhesën e dhe sotit do i mbylli edhe më një pyëtje për shkjë dojë këtë për në siherë bazële këtë për nga barë të alësatë o sëllam që e kanë tonë a i njeri që është i bom siherë kja pyëtja jonë sërë onë për shemë më më ka bon një një siherë muë edhe siherë ja ti më ka ka a kam më të dëshirë temën parati june që këtë pyëtja ja bajë gjëmati temë këtë djerë sërë a gjëtë më të dëshirë e jemi ja parati ishka për edhe sihrëja ti më ka prej si u ruk, ka rabona, s'ka më avetë si të më këtë bëjë sihrë më rëtë edhe më ka prejë sihrëja ti a realizu për një me zinë ardëshpia si të më këtë bëjë sihrë me u shak edhe më e ka realizu një me marun mirjo ose që jam nisi më rënë këta zatevi bura, i bëjë sihrë Siheri a realizu, jam smu për e asaj shëmë të në bon seher, edhe unë a të kumë për e siher basë i dëmora mi bon, pa tjetër të më falli, pa tjetër mi bon. Piti ajo na pjo. Masë Muhammed i këna vjerë shëta, siher basë si pasë e bujahilit. Edhe ka kjef e bujahilit beshoye? A ka bon Muhammed i siher e bujahilit? A i ka bon siher e bujahilit? Ha? E kës i ka bon përti, shë më pritë? Më një hara adasht, dhe në më rihur A ratë dhe të me këskejnë dhe më ju bësir Që të ka leshin një s'la A ka ndonë një gjo E po atëherën, qëka ka pra Atëherën, kur gjo s'ka, një gjo ka pra E ka emin një një nëti E pëse basht ti Pëse basht ti Unë është ka popullë ti, kejt për e di A më pëse basht ti për e du Unë e di shumë mirë Se me anis një katonarion Me maru gjadën piktot erin vartins 8 metre, me asalë, me parët e veta mirë ashtë këpunin shalë dhe e zhoti e zhoti dhe mirë po me, me a njithë njënë i pineve, vëtë lakë shkoli se diqishme një më një nga shë e di që janë mirë, gjare ma pëse bashë ti pëse bashë ti që e shka përdojnë në maru gjatë në akadrë i pajë pëse borë ashtë i pajë pëse bashë ti këtë fjallën shka a kave, këtë punën shka a punove fjallë ashe mirë aman, ti bash Rasulullah s.a. i të ishin kejt tish ka përthur në edhim ama na t'i s'përdojmë dhe s'përbësojmë pse bështi le ule un zile hadhel kithabu ala rëgjullin minel karjetajnë azim Stot, nuk i zbriti e buzhehelit gja i bur edhe jonë tajt ka konë jonë në qire 30 km api mëtës ota ati a gjën tajt pa muhammed zbibu jetimit pa po, jetimit që dhe që sfarberon e i zhojshin mëshin këtë përgamerit non, s' Për që ka e për li dhe e kërnër e e zbërë Për nga mëllëki nuk kanë pazarë Për nga mëllëki nuk bletë A i ji për për përja Allahu Gjellë zelalu hua Gjellë shanuh Qa ti ja ka dhona Allahu Qaj ka dhër zdo dhe që gjithë të nga mërë Qaj ashtë të nga mërë Qaj të mesojmë na Për të të të të të nga mërë special votën mujizel e këtij dhvot me derisa në nesër edhe do t'ju shpjegoj disa gjëra prej Kur'anit të Kërimit, të cilët e kanë shkrir perrën e mbronjesh me njeriu, për këtë edhe e kaluar ka zub, për këtëën e mbronjesh, çish ka deportu Kur'anit të Kërimit ndaj merr në njeriu, që të hem do të jetë nesër, edhe çish ka deportu e ka ngre prej ditarës së saj vote perrën e ardhmërisë, kafor për gjona s'ka të ndodhë. Kjo këtë çka ka në shpirtin njeriu edhe çka do të ndodhë nesër, këtë kjo do të jetë tema e nesërm, mos e xini inshallah billahi il falak.